el ni tată bun și sfânt și încerc și pe pământ. El ni și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care vă aduce, iubiți ascultători, în următoarele 30 de minute, programul I-143 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 48 din Evanghelia după Ioan, capitolul 11, verset pe care îl vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de aceasta însă vreau să încurajez foarte mult pe toți iubiții ascultători a acestei emisiuni și nu numai pe dumnealor, ci pe toți cei care sunt creștini, credincioși ai Lui Dumnezeu, să se îndeletnicească tot mai mult cu citirea literaturii creștine. Există o bogată literatură creștină? în cadrul cultului ortodox în colecția părincii scritori bisericești care apare din inițiativa Patriarhului Iustin. Și nu numai în cadrul bisericii ortodoxe ci și în sânul celorlalte culte avem o bogăție de literatură creștină trist însă că nu este prea mult citită. Faptul acesta ne-a determinat ca în cadrul programelor noastre, pe lângă mănânchiul de meditații și cugetări, care le avem asupra noului testament, prin bunătatea lui Dumnezeu, care a inspirat pe preacredinciosul slujitor al său, preotul Nicurit, să le alcătuiască, împreună cu acestea, în deschidere, am amintit de multe ori câte un pasaj sau două din anumiți scriitori. Am amintit foarte des și voi continua să amintesc foarte des scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, care este unul din principali piloni din stâlpii Bisericii Ortodoxe Române, acest sfânt care ne-a lăsat învățături de o valoare inegalabilă, așa cum însăși Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române ne-a spus în cuvântul înainte la Omiliile la Matei. Folosindu-mă și de data aceasta de Omilia 1.5, pagina 21, am să citesc următorul pasaj. Nu poți spune că evangheliile au fost primite de toți pentru că sunt scurte și simple. Nu, pentru că sunt cu mult superioare scrierilor amintite, mai sus. Fac o paranteză, înainte de aceste pasaje, se referise la anumite scrieri seculare din timpul lui. Așadar, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, că nu pentru că sunt cu mult superioare scrierilor seculare, nu, nici prin vis nu s-au gândit filozofii aceea la feciorie și nici la numele ei, la sărăcia de bunăvoie, la post sau la ceva asemănător tot atât de înalt. Pescarii noștri însă n-au izgonit numai pofta, nici n-au pedepsit numai fapta, ci și privirea desprânată, insultele, râsul dezmățat, îmbrăcămintea nepotrivită, mersul necuvincios, strigătul mergând cu purtarea de grijă până la cele mai mici fapte din viața omului. Au umplut toată lumea cu sadul fecioriei, au convins pe oameni să filozofeze despre Dumnezeu și despre cele din ceruri, așa cum nimeni dintre filozofi n-a filozofat vreodată. Cum ar fi putut filozofii aceștia să vorbească despre Dumnezeu când ei au dumnezeu chipurile animalelor sălbatice, ale fiarelor, ale târătoarelor și ale altor animale mult mai nevrednice? Și iată! Învățăturile înalte ale pescarilor sunt primite și crezute, înfloresc și se răspândesc în fiecare zi pe când învățăturile filozofilor se duc, pier, dispar, mai iute ca pânza de păianjen. Și pe bună dreptate, pentru că demonii le-au propovăduit, din pricina aceasta sunt pline de desfrânare, pline de multă întunecime și de multă nerozie. Spre exemplu, Poate fi ceva mai de râs decât o lucrare ca Republica scrisă de Platon în care filozoful, în afară de cele spuse mai sus, ca să poată arăta aceste dreptate, a scris pagini întregi pline de neclaritate? Chiar dacă spusele sale ar avea vreun folos, totuși sunt cu totul încease pentru viața oamenilor. Dacă un plugar, un fierar, un zidar, un corăbier, într-un cuvânt, un om de rând, un meseriaș, care se hrănește din lucrul mâinilor sale, dacă unul din aceștia și-ar părăsi meseria și munca sa cinstită și, și ar cheltui atâția și atâția ani ca să învețe din scrierile acestui filozof ce este dreptatea, păi ăsta ar ajunge să moară de foame înainte de a învăța și ar pleca de pe lumea aceasta sfârșindu și viața în chip silnic, fără să ajungă să învețe ceva practic. Învățăturile noastre creștine însă nu sunt așa. Hristos ne-a învățat dreptatea, cuvința, folosul într-un cuvânt, virtutea în cuvinte puține și lămurite. Iubiți ascultători, iată, prin Harul lui Dumnezeu, cu aceasta ne ocupăm și noi în cadrul emisiunilor noastre, cu cuvântul lui Dumnezeu care ne învață virtutea în cuvinte clare, simple și lămurite. Faceți bine, faceți-vă timp, rezervați-vă timp în fiecare zi, dacă oți mânca mâncare materială sau nu, nu contează, dar să nu treacă o zi în care să nu vă hrăniți cu Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, Tu care ne-ai dat cuvântul Tău cel scris, ajută-ne ca noi să facem bine, să întindem mâna și să-L luăm. Bine cuvintează te rugăm și ascultarea mesajului acestuia, turnând în inimile noastre tot mai multă dragoste pentru cuvântul tău cel sfânt, care ne duce la sfințenie, pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. să-ți dea lumina, și suflet de plină? Cine putea cine are putea Isus e unicul izvor de maluri pururi el are putea ea are putea mica nu găsește liberare? Nicăieri nu găsești fericire și lumină decât în Domnul Isus Hristos, despre care afli în Cuvântul Cel scris al Lui. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar cu studiul Noului Testament, la versetul 48 din Evanghelia după Ioan, capitolul 11, pe care îl citesc urma de explicațiile însoțitoare. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romani și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Cuvintele acestea sunt spuse de către iudei, de către preoții cei mai de seamă și fariseii din Ierusalim, stârniți grozav, necăjiți teribil la culme din pricina uneia din cele mai mari minuni ale Domnului Iisus săvârșite pe pământ, învierea lui Lazar din morți. Ei și-au dat seama că minunea aceasta este zdrobitor de greitoare despre dumnezeirea Domnului Iisus Hristos și erau tare necăjeți că din pricina acestei minuni mulți udei deja crezuseră în Domnul Iisus și poporul se întorcea la Dumnezeu. Atunci ei se sfătuiau împreună și au zis cuvintele acestea Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Să știți! Numai de Hristosul cel adevărat se teme satana. Împotriva lui se luptă satan ca să-l nimicească. De Hristos și ceilalți, Cristoși mincinoși, care nu deranjează vechea rânduială, nu se teme, pentru că aceștia sunt născuți din el. Hristosul adevărat însă este acela pe care ni-l arată Scriptura Sfântă, Hristosul care vine totdeauna singur cu Evanghelia lui, Cristosul neschimbat, el este același ieri, azi și în veci. Deci necazul aceștia era, dacă îl lăsăm așa, adică neschimbat, așa cum îl arată cuvântul scris al lui Dumnezeu, toți vor crede în el și crezând vor fi mântuiți, eliberați de toate duhurile străine, duhul fără de legii, duhul legii, duhul neascultării, duhul partidei, duhul naționalismului și așa mai departe. Pe farisei. nu interesa că Domnul Isus aducea atât de bine oamenilor și că îi elibera de toate duhurile acestea rele, pe farisei îi necăjea faptul că dacă Domnul Iisus desfința așa cum venise să desfințeze legea, ei își pierdeau pozițiile, scaunele, își pierdeau traiul de lux, își pierdeau viața aceea confortabilă și pentru asta erau tare necăjiți pe Domnul Isus. Căpeteniile religioase ale iudeilor de odinioară voiau un Mesia, dar voiau așa cum și-l închipuiau ei, un Mesia care să le apere neamul, religia și locul, să le apere funcțiile lor, să le permită un Mesia care să-i țină pe scaune și să-i înalțe mai sus. Ei n-aveau nevoie de un Mesia care părăție nu este din lumea aceasta, lume în care ei își păurisele planuri și în care era legată inima lor. Și astăzi lucrurile se prezintă exact la fel. Este aceeași teamă, mai ales în grupările religioase. Dacă îl lăsăm așa, spun iudeii, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul și neamul. După ei, cea mai mare nenorocire ar fi fost ca toți să creadă în Hristosul cel adevărat. Ce împotrivire diabolică față de gândurile lui Dumnezeu! Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume pentru ca toți să creadă în El și crezând în El să fie mântuiți. Această împotrivire față de gândurile Lui Dumnezeu se vede și astăzi la tot pasul când e vorba de supunerea față de cuvântul, de logosul, de Hristosul Lui Dumnezeu. Lumea de astăzi, lumea cea religioasă în special, este aceeași ca și în zilele când Domnul Isus a fost lepădat. În potrivirea față de Evanghelie, cuvântul scris al lui Dumnezeu, este dovada despre acest lucru. Ca să nimicească pe Hristos, căpetăniile religioase de odinioară au legat planul lor de un motiv politic, chipurile vin romanii, ca și cum ei erau departe și spun ei, ne vor nimici și locul și neamul. Prigonitorii vin totdeauna pe alte uși, nu pe cea din față, ei nu spun adevăratul motiv când luptă împotriva lui Hristo și a urmașilor să-i adevărați, ci leagă lupta lor de bunul mers al adunării, zic ei, al societății, de stricarea rânduierii și așa mai departe. Așa a fost și cu ocazia marei răscoale a argintarului Dimitrie din Efes, el mai întâi spune cinstit și vorbește deschis cu... Meseria și lui și le spune că bogăția noastră este în pericol, dar când este vorba să ridice masele împotriva lui Pavel, face caz de așa zisa divinitate a zeiței Diana. Așa au fost atunci, așa este și astăzi. Cine nu urmărește pacea, ci urmărește dezbinarea și face din către o învățătura cuvântului un motiv de dezbinare, de împărțire între credincioși, acela este slujbașul lui Satan, îmbrăcat în piele de miel, în piele de oaie. Satan, numele diavol, vine de la Diabolos, ceea ce înseamnă a arunca în două părți. El este dușmanul lui Hristos, care s-a rugat pentru unitate. Frații mei, dacă ne-am predat Domnului Isus, să rămânem alipiți de El până la capăt, prin orice va trebui să trecem. Niciodată să nu ne lăsăm, duși de Duhul de împărțire, să iubim cu tot focul inimii noastre pe toți cei care sunt ai Domnului Hristos și de ceilalți să ne fie milă, dar să nu ne unim cu nimeni care aduce Duhul de despărțire și mai ales Duhul de despărțire pe teme religioase. Vai, ce a ajuns cuvântul lui Dumnezeu astăzi? Cuvântul care ne-a fost dat să facă din noi toți una, cuvântul acesta este folosit tocmai din potrivă pentru dezbinare. Însă, să nu ne necăjim prea mult, biruința este a Domnului nostru și împreună cu el vom fi și noi biruitori. Este adevărat? Trei zile Domnul Sus, a stat în mormânt și mulți s-au mai bucurat. Multe kermeze și chefuri s-au fi făcut printre iudei. Mulți își băteau palmele și le frecau bucuroși că au scăpat de el. Poate și în să fi fost mari chefuri. Dar au fost trei zile. După trei zile au rămas toți înlemniți căci Domnul Isus a înviat biruitor și tocmai ceea ce au crezut că înseamnă pentru ei culmea biruinței, a fost culmea înfrângerii lor rușinoase. Așa este și pentru slujitorii Domnului Hristos de astăzi. Este și pentru noi, pentru fiecare individual și pentru biserică luată ca grup un trei zile. Dar vine biruința de la urmă minunată și zdrobitoare, biruința încununată de succes pentru noi, din pricina Domnului Isus Hristos lucrată prin Duhul Său Cel Sfânt, prin toți și în toți aceia care s-au lăsat călăuziți de el. În versetul următor, la versetul 49, intră de-acum iudei în acțiune și după ce s-au sfătuit ei între ei, auzim că unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis Voi nu știți nimic. Vom afla din versetele următoare ce a mai spus acest Caiafa, deocamdată haideți să medităm puțin asupra acestui verset. După cum se vede, toți erau vrăjmașii Domnului Isus. Soborul, adică Sinedriul, era compus din 71 de membri, dar unul din ei era căpetenia lor. Acesta era marele preot Caiafa, un saducheu, care nu credea în înviere în lumea duhurilor și din Biblie nu scotea cărți sfinte decât cele cinci cărți ale lui Moise, atât le considera el. Saducheii, din pricina învierii morților, săvârșite de Domnul Iisus Hristos, erau și mai înverșunați dușmanii lui. Această partidă, fiindcă era alcătuită din preoți, se afla în fruntea pregonitorilor. Unul din ei, Caiafa. Numele Caiafa, în tălmăcire, însemnează piatră. Nu la întâmplare purta el acest nume, pentru că Marele Preot era cel mai de piatră dintre toți împietriții prezenți. În fața minunilor Domnului Isus, toți rămâneau de piatră, dar Caiafa îi întrecea. Când interesul se pune între om și adevăr, interesul câștigă, iar omul devine piatră. Caiafa își apără funcția sa. Pietrele fizice sunt folositoare, căci din ele se fac drumuri, case, statui și așa mai departe. Pietrele spirituale însă, inimile de piatră, nu folosesc decât diavolului, ca să încurce lucrarea lui Dumnezeu să facă ziduri de despărțire între oameni. Dintr-o inimă de piatră nu se ciopresc statui și nici nu se zidesc case de locuit. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot, le-a zis. Așa cum am amintit în deschidere, vom vedea în versetul 50 pe care îl vom citi în următoarele minute ce a zis. Cu privire la aceasta însă, un gând. Frații mei, dragi copii ai lui Dumnezeu, fiți cu mare băgare de seamă atunci când, în legătură cu Domnul Isus cu adevărul lui, cu felul lui de a fi, vă vorbește cineva dintre apărătorii unei religii. Oricât de iscusit ar fi vorbitorul, el este un vrăjmaș înfocat al Domnului Iisus și ținta lui este răstignirea Mântuitorului. Oricine duce la împărțirea între credincioși pe teme religioase este un vrăjmaș al lui Hristos și cu atât mai înfocat este vrăjmașul acesta cu cât este mai iscusit în vorbirea lui și cu cât cunoaște Biblia mai bine. Orice om stăpânit de Duhul de Partidă este vrăjmaș al Domnului Iisus ferice de cine seama la glasul adevărului. Cine se pleacă în fața adevărului, va ajunge la lumina acea negreșelnică și la odihna cea adevărată. Iată deci, în versetul 50, am amintit că vom spune aici cele ce a zis Caiafa. Și ia să ascultăm ce a zis Caiafa. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru un norod și să nu piară tot neamul? Iubiți ascultători, cel de jos... Robul eului este totdeauna cu gândul numai la câștig, fie pentru sine, fie pentru familia sa, fie pentru partida sa. Eul are rădăcini întinse în toate acestea. Pentru folosul său omul este în stare de mari crime și cu atât este mai vinovat cu cât face aceste crime la adăpostul norodului, a așa zisei lucrări, a grupării pentru binele celor mulți, zice el. Acela care pornește să caute adevărul, prima condiție care îi se pune este lepădarea de sine, de eu și abia atunci va găsi adevărul. Cine a aflat adevărul și i se predă, acela devine om de sus, născut de sus și are o altfel de gândire. El nu se gândește la folosul său, ci la folosul lui Hristos. Oare nu vă gândiți, spunea Caiafa? Că este în folosul vostru să moară un singur om pentru un noroc și să nu piară tot neamul? Omenește vorbind, Caiafa rostește această părere de teamă să nu vadă pe romani nimici neamul din precina izbânzilor câștigate de Domnul Isus și care, după părerea lor, întorceau pe iudei de la puterea Romei. Sărmană înțelepciune! Nimicirea Ierusalimului și a Templului, ca judecata lui Dumnezeu, tot a avut loc, după 40 de ani, prin generalul Titus, din pricina că ei, iudeii, au lepădat pe Mesia. Dar mai pe sus de vederile omenești, se împlinea planul lui Dumnezeu de răscumpărare a neamului omenesc prin moartea singurului său fiu. Sfântul Ilineu, comentând aceasta, spune, parea fiului lui Dumnezeu, care este în același timp descoperire, răscumpărare și îndumnezeire, corespunde cu restaurarea omului în Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus și-a dezbrăcat slava cerească, de aceea a trăit smerit printre noi și de aceea a trebuit să moară de o moarte atât de rușinoasă și grea. El avea în vedere mântuirea noastră din robia păcatului și a morții, readucerea noastră în Dumnezeu. Caiafa avea gândurile lui drăcești, dar nici membrii soborului ai Sinedriului nu erau mai prejos, toți erau stăpâniți de același duh satanic de ură împotriva lui Isus. În fața lui Dumnezeu, toți sunt vinovați. Chiar dacă el a hotărât ca fiul său să fie miel de jertfă pentru ispășirea lumii, ei nu s-au pocăit de această mare crimă. De aceea vor fi judecați în ziua cea de pe urmă, căci ar fi putut să o facă după aceea oricând. Cine prigonește și o sândește pe aproapele, nu va scăpa de dreapta judecată a lui Dumnezeu, indiferent de motivare, când ucizi pe cineva, fie chiar și cu limba, ești ucigaș și toți ucigașii nepocăiți vor veni la judecată. În versetul următor, versetul 51, Duhul Sfânt a găsit de cuvință să inspire pe scritorul acestei evanghelii pe Ioan să ne spună următoarele. Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Isus avea să moară pentru neam. Omul este singura ființă pământeană care vorbește articulat și își poate comunica gândurile și planurile către aproapele său. El este capodopera creațiunii fizice a lui Dumnezeu, fiind în stare să facă cele mai mărețe, dar și cele mai crude și mărșave fapte. Filozoful Aristotel spunea, omul fără virtute este ființa cea mai perversă și mai crudă dintre toate viețuitoarele pământului. Caiafa era un om vândut interesului și slavei de șarte, de aceea nu putea să gândească drept și, cu atât mai mult, nu putea să vârși fapte drepte. Cine este stăpânit de interes, de slavă de șartă sau duh de partidă, nu poate judeca drept, nu are criteriul adevărului. Acestea sunt vălul satanei care îl acopere de jur prejur. Așadar, cuvântul ne arată că lucrul acesta nu l-a spus de la el. Din câte vorbe rostește gura ta, dragul meu, de dimineață și până seara? Câte sunt de la tine? Câte de la oameni? Câte de la diavol? Și câte de la Dumnezeu? Dacă ești credincios, și rămâi sub cărmuirea Duhului Sfânt, tu nu vei mai fi sub stăpânirea ta, nici sub stăpânirea oamenilor, nici sub stăpânirea împrejurărilor, nici sub stăpânirea cultului respectiv, nici sub stăpânirea lumii, nici sub stăpânirea diavolului, nici a păcatului, ci Duhul Sfânt care te stăpânește, îți va da ce să gândești, ce să vorbești și cum să lucrezi, așa cum găsim scris în epistola lui Pavel către Galatein. Caiafa se afla așezat pe scaunul de mare preot după la vechiului legământ și chiar dacă nu avea vrednicie, în vechiul legământ nu se ținea seama de aceasta, Dumnezeu se folosea de el din pricina funcției pe care o avea. Ne arată aici Apostolul Ioan, fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Isus avea să moară pentru neam. Iubiți ascultători, cu ocazia lecțiunii viitoare I-144 ne vom continua gândurile pe marginea acestui verset și, cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră a celor la care vă veți lua timp să ne ascultați, vom parcurge și versetele următoare. Acum în încheierea acestui program doresc să vă citesc o poezie. Nu pe brațul meu mă bizui nu pe brațul meu mă bizui, brațul meu e așa de slab Că vrăjmașul m-ar înfrânge și m-ar nimici de grab Ci mă bizui doar pe tine, cel nenvins și credincios Numai tu mă ții puternic, Domnul meu Isus Hristos Nici pe firea mea cea slabă nu mă bizui nici de cum Când m-aș crede cel mai tare, m-aș vedea căzut în drum, ci mă bizui doar pe tine, cel nenvinț și credincios, numai tu mă ții puternic, Domnul meu Isus Hristos. Nici pe ajutorul sorții nu mă bizui nici decât, căci chiar când te crezi mai sigur, cazi și sângeri doborât, ci mă bizui doar pe tine, cel nenvinț și credincios, numai Tu mă puternic, Domnul meu Iisus Hristos. Nu mă bizui nici pe oameni, nici pe-a lumii promisiuni, nici pe slava cea de o clipă, toate-s umbre și minciuni, ci mă bizui doar pe Tine, Cel nenvinț și credincios, numai Tu mă puternic, Domnul meu Isus Hristos. Da, mă bizui doar pe tine, dulce Dumnezeul meu, care singur ești în stare să-mi ții fruntea sus mereu. Da, mă bizui doar pe tine, veșnicul biruitor, tu să-mi încununi răbdarea cu un nimb nemuritor. Amin! <fie> Și pentru că timpul alocat acestei emisiuni este încă priernic, vom mai da citire unei noi poezii care exprimă aceeași încredere în Domnul Isus, de data aceasta însă încredere puternică în înțelepciunea și bunătatea lui necuprinsă pe perioade de încercări. Tu poți! Tu poți doar cu un cuvânt, Iisuse, să alini a mea furtună grea, dar dacă nu alini, ajută-mi să nu fiu smuls și dus de ea. Tu poți cu un singur semn deschide mormântul în care sunt căzut, dar dacă nu-l deschizi, ajută-mi să-l rabd nădăjduind tăcut. Tu poți cu o singură privire să-mi luminezi cărarea mea, dar dacă nu lumini, ajută-mi să merg chiar și gemând pe ea. Tu poți aduce dintr-o dată tot ce așteptăm cu dor nespus, dar dacă nu ne aduci, ajută-mi să cred în tine mai supus. Tu poți schimba într-o clipită în veselie jalea mea, dar. Dacă nu ne schimbi, ajută-mi să cred că e mai bine așa. Amin. Nu știu Iisus să îl matrimite, dar știu că soțea Nu știu decât când toate ai un semn, Iisuse scump, eu vin la cruciata cu același drag.